«Я не уявляю, як можна викрасти слона, не залишивши при цьому слідів і не потрапивши на очі поліції. Ми збираємося повернути слона назад», серйозно промовила дівчина. «Ми нам тільки ну, покористуємося ну, для Аделіни, а трохи згодом відведемо назад». «У зоопарк». «Це все одно кримінал», – запально вивкнув я. «Крім того, вам не здається, що замість того, аби, образно кажучи, тягнути гору до Магомета, краще привести Магомета до гори?» «Це неможливо», – сумом проказав Артем. «На жаль, це просто неможливо». «Я остаточно заплутався. Я, звісно, передбачав, що після того, як Маруся пристала до нашого гурту, Тьомик в ряди поводитиметься, наче контужений, але те, що відбувалося зараз, просто виходило за будь-які межі. «Я нічого не розумію», – сердито кажу. Тьомик і Маруся призернулися. «От бачиш, він нічого не розуміє» зітхнула дівчина. Я ж казала, треба було йому спочатку показати, а потім усе пояснювати. При цих словах Тьомик схопив мене за руку і потяг на вулицю, переговорюючи. Чувак, нам доведеться завітати в одне місце і дещо тобі показати. Ми взяли таксі, і поїхали пустелею на південь, неспішно віддаляючись від Трухільо. Коли три місяці тому я приїхала сюди, розказувала дорогою Маруся, звертаючись переважно до мене, поза як як я зрозумів, знав цю історію на пам'ять. У Трухільо був власний цирк, де головною дієвою особою був слон на ім'я Джумбо. У програмі не було такого номера, де б він не брав участі. Слон возив за собою колісниці з вродливими вершницями, катав у на спині паланкіні дітей, ставав по черзі то на задній, то на передні ноги. Малював хоботом картини, поливав фонтаном глядачів і здавав дію. Однак останній рік у цирку з фінансами геть не клеїлося, і два місяці тому він збанкрутував. Циркове майно продали за аукціону, всі працівники, зрозуміло, залишилися без роботи, а Джумбо, оскільки слон був вже дуже старий, Відправили до столичного зоопарку. Завжди-завжди перебив я дівулю. Якщо я правильно зрозумів, то слон зараз не в Трухільо. Слон у Лімі, так? Хе -хе, ну так. А Аделіна де? Мирося глипнула на Тьомика, наче шукаючи в нього підмоги а потім опустила погляд. Артем зосереджено мовчав і видивлявся невідомо, що на дорозі. Вже тоді, пригадую, я відчув, як холодок неприємного перечуття прокотився по спині. А далі навтрухі льо. Поки я хапав ротом по вітрі, готуючись вибухнути лайкою, дівчина стерпенулася і, рішуче поперла у наступ. «Максе, спочатку вислухай мене, будь ласка, не перебивай!» Джумбо після банкрутства ніхто не захотів купувати, а його приборкувач лишився злидарювати в трухільйо. До речі, звати дресирувальника Педро, Педро Суфісьєнтес, і Аделіна – його дочка. Мати дівчинки померла кілька років тому, і тепер вони живуть самотою на невеликому хуторі неподалік Трухільо, куди ми зараз і прямуємо. Позбувшись роботи, який присвятив усе своє життя, Чоловік заразом втратив свій єдиний заробіток. Маруся на хвилику замовкла. «Проте не в цьому справа, Максе. Насправді проблема в тому, що маленька Деліна страшенно любить Джумбо. У вільний від виступів час батько постійно брав її з собою до цирку і дозволяв гратися зі слоном. Вона проводила з хоботним цілі години, і зараз просто не може без нього. Я більше не мав сил стримуватися. Йо-майо, -йо, красуне, сердито гарчу! Я, звісно, розумію, що тебе в школі географії не вчили, але ти хоч раз на карту перу дивилася. Ти взагалі маєш уявлення, де ліма, а де трухільйо? Кучерява Бестя труснула волоссям і однією фразою обезброїла мене. Ну, саме тому ми, і потрібна нам, Макси. І заткнувся, наче язика прокопнув. Підступна дівуля хитро продовжила. Якщо хоча б десята частина з того, що розказував про тебе, Артем, правда, я думаю, ти єдиний, хто зможе викрасти слона із столиці і привести його у трухіллю. Я збрешу, якщо скажу, що мені були неприємні її слова. Однак це не міняло суті справи. Я все ще не мав ані найменшого бажання вплутуватися в авантюру з викраденням живого слона. А не можна просто дати їм гроші, щоб той погонич слонів зводив дівчинку в зоопарк? З надією прилипитав я. По-перше, втрутився в мій напарник. Дівчинка не любить з'являтися на людях, з нею часто кепкують і сміються. По-друге, вона, мабуть, тільки засмутилась би, побачивши слона в неволі. І по третє Макси, їй не потрібен звичайний слон. Їй потрібен саме джумбо. Відповідь Тьомика, ще більше заплутала мене, проте я не став нічого розпитувати, оскільки таксист різко загальмував навпроти крихітної одноповерхової халупи, складеної з саманної цегли, яка самотньо стояла посеред пустельного плато. «От ми на місці», – приглушено промовила Маруся. Я вибрався за той і зайшов на вузьке подвір'я перед халупою, оточене ветхим і неаккуратним глиняним парканом. Праворуч, на кількох шворочках поласкалися на пустельному вітрі Заправ над до дірок постільна білизна та простенький одяг. Ліворуч стирчала старезна дерев'яна споруда, чи то гараж, чи то сарай. Назустріч нам із Халабуди вигулькнув немолодий уже перуанець невисокого росту.